Anàlisi de l'activitat. A continuació, us deixem l'enllaç sobre l'anàlisi basat en la teoria del nostre projecte per al treball transversal, que com ja us vam explicar, és la creació d'un bloc per a les activitats de lleure i esport de la Fundació MAP. També hi trobareu la planificació i l'organització.